Олесю Петрівно, та я, та ви, та ви ж самі мені поставили тільки задовільно за намальований куб і цибулину. А це ж портрет не докінчив. Мені перехопило дух, і я нахилив голову. А вчителька вже говорила, що ім'я цієї людини сьогодні вимовляє робітничий люд всього світу. «Не зумію зовсім ні до чого», – скажуть хлопці вчителька, що злякався. «Щоки мої палали», – я затолив їх долонями, згорнув газету і засунув між сторінки загального зошита, щоб не зім'ялась. Поклав зошиту полотняну торбу, у якій носив підручники, шкільне начиння, шматок хліба або пиріг з квасолею, спечений бабусею. Сидів в глибокій задумі, що з нашим братом-школярем у 10-12 років трапляється нечасто. «Папір для роботи візьмеш у канцелярії», – сказала вчителька. Заделенчав дзвоник, сповіщаючи про закінчення останнього уроку. «Хлопці, наперебій до мене!» «Розлінуй зображення на квадратики!» На ну, потім перенеси їх на великий папір, підказав мій вірний друг Ванько. Як наш завклубом картини малює, підкопів Гриць, з яким у нас було одне прізвище і з яким я ділився завше пирогом. Іди вже додому, сказала вчителька і усміхнулась. Іди, малюй. Удома хотілося порадитись ще й з батьком. Який частенько втручався у мої шкільні справи, бувало, лаяв за те, що я не навчився думати. Він у свої дванадцять років після четвертого класу пішов у майстерні, підмітав біля верстата металеву стружку, щоб стати слюсарем, а мені після четвертого випадало йти вчитись у п'ятий клас. Та батько мені багато чого й розповідав, а іноді балакав зі мною, як із рівним. За це я поважав його, любив. Того грудневого вечора батько вчасно додому не прийшов. Заводський партосередок послав його на хутір провести якісь збори. Я знав, що на тому хуторі немало темних людців. На провісні бандити схопили вночі голову нашого піонерського загону, учня шостого класу Ваню Васильченка. Хлопець повертався зі станції додому, і бандити обмотали навколо його шиї антенний дріт, який хлопець купив для детекторного приймача. На похороні Вані Васильченка і на суді мої однокласники теж відчули, що таке класова боротьба, хоч було нам тільки по 12. Ми ждали, коли ж ця боротьба скінчиться. Нелегко татку їздити по хуторах. Та він комуніст. А комуніста, мабуть, ніколи не буває легко. На дворі спадав ранній зимовий вечір. Я почав готувати газову лампу. Виявилось, газу нема. Бабуся ходила до крамниці і повернулася з порожньою сулією. Тоді вона налаштувала каганець. Мене це трохи бентежило. Та вмить уявилась людина, обличчя якої мусив зобразити на папері. Стало соромно. Що цей каганець? Що наші нестачі проти отого двобою, який веде він за честь своєї партії робочого люду? Розгорнув на столі аркуш і притис його верхні куточки книжками. Дістав газету. Уважно, старанно, тонесеньким олівцем викреслив сітку на фотографії. Світла було замало. Я сердито поклав олівець на стіл. Треба дочекатись дня, а зараз краще почитати газету. За читанням мене й застав батько. «Невже уроки вчиш?» Здивувався, знаючи, що в таку пізню пору я ніколи уроків не вчив. Я пояснив. «Важкенько тобі доведеться», – похитав співчутливо головою батько.